Bai, egun hon, egun hon, zentzuleak, egun uh, proposatzen dut zuet, bigogorot ekipi, berri ekipi bat entzunik, dena jakita meitira, esko erreguntan. Beraz, nahi nukera, ikbatu, so markako ez batzu badirela, gure gazna badakigu denek uh, presiatua dela, akasta handia duela, eta uh, elgarrizketak adiridila, uh, suizendemezela, beraz, gero buruz eta jo uh, entzuna dugu badirela... Uh, kalapitak errantake hori, koizelen artean, eta nahi nuke bigoko eta proposatu horren itzulian, lehenik e, artentzahar batek egantzatan, kusiko ardiak norbeitek e, o, osobatek edo zakotzahar batek atakatzen duelarik, ez ditu kitzemak harrik eta hausikien mirez, baina elgar hitotzen dutelakotz e, beldu garek ilan. Baudeldu gaurai kasik artzenak ere mimetismo horretan sartzen diren. Maleuski gure kaltetan zentan nola ukanen dugu guguk gazna ona, presia zen duguna. Biarrin gogoeta berriz segitzeko mail behedetik uh, jakina dugu beraz uh, zogomarka horren itzulean hiru partai dedilela gehienik ekoizileak horik uh, esimendu janieno beha itute goizeko segietan argi apistu nultelarik Gero transformatorak eta gero komesiantak, eta ez zuzue uste bat eskerdela, musian hartzeko behar dira lau, eta e, erosileak nondute beren alkia. Ezen gure janari onak nahi balima ditugu, gutienik pozoindatuak, ez da bekarrik hori utzi behar ez eta ministerio edo FNZaren esku, Baiti horrengotan gure, eta, eta gu ari da horien betzero, hor gu konsumatorre behar inuke behar, behar gure alki hartu, eta ikusi uh, zer, uh, ikus mollea, eta baliatu ez bekarrik uh, podorearen hartzeko, gure fotxeterren punta, mairean erreznu zerbitatea, bai dugu ere kasu hortan, bai ahate maidan eta bai gazan maidan eta geniatiko. Eta hor erena idut, behar duela konsumatorrak beren Beste reflexions ich wir hat äh anitz hartia ziste anizit erdas hastendela parcon consommateur contribuable con uh, cittoyen te Eta eta maleusi consumatafori egiten ala eskurazere konsumatsailea uh, kon uri uh, beti aitzin ezartzen dugu la Beraz gauza galdatu behar balima dira, gure dira, zon hori ikus molde bada, ezta baten behar bat alatzeko. Beraz uh, lastek arte eta agur.